os pode amarrar meu amor é mariner e cando me ven falar pongo un cara a ver nos feitos, no corazo nunca no cantar é mansión sí. libre como as sabes é paso a vida cantar Baixamos a música que nos, a semana pasada nos recomendou o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar. Eh, Damoslle a benvida. Moi boa tarde, Óscar que ao final cumpriste esa promesa, non fallaste non, metisteis meia, Hilario e os seres queridos, que é para mi bueno, hoxe por oxe un dos mellores grupos que hai aquí. Un referente, ¿verdad? lógicamente claro sí. que si sí, que... recom Recomendo vos que sigades escuitando temas deles dos clásicos eh, mm. galegos, porque lle dá unha frescura tremenda sí, sí. a todo eso e sobre todo permite as más novos tamén idades chegándose. Bueno, que tal Gasman? Pois pues, pues moi ben, acabamos de, de entrevistar a Loic Caldeiro que sí, quizás conheces tamén, que do grupo obrat e ese que fan 40 anos e vai vi para vir precisamente aquí a Cataluña o día 26 a 27 un, bueno, un, un un referente tamén da música galega aí no? sí, si sí, vas a apuntar sona, desde que empezamos a emitir en 2004 foi un dos primeiros grupos que que empezó a sonar en radio, porque tenemos un bloque musical desde a una media de la tarde hasta a las tres de la tarde, porque sí. ponemos solo música galega, Caray. y Bratz era un dos grupos que teníamos al principio. Sí, la, la, la verdad es que es un clásico de clásicos. Pues. Sí, sí. Bueno, pues bueno, ahora pues, a, a, a asuntamos precisamente Eloy y los seres queridos. Sí, eh, a ver, yo creo que es muy interesante todo o paso que dou á música galega sí. eh, adiante rompendo co folclorismo, non? Que eu creo que é importante sobre claro. todo para naturalizar a cultura e, e, e hai grupos boísimos incluso, hai o que non son para nada nin fáns do reguetón nin estas mm -hmm. cousas, pero Pero sí música galega con este estilo musical O que significa que se está normalizando Moito en todas as cidades claro. eh, eh, Bueno, é unha pasada Nós ¿no? temos aquí un programa que se chama Abrete de mm. de Pepe Cuña Que trae todas as novidades musicales que en Galicia Todas as semanas, e é impresionante A cantidad de grupos que hai E que ben está funcionando todo ben, Bueno, pois se queredes facemos o repaso Claro que semanal. sí, eso, eso estamos <ríe> esperando <sí. ríe> O que pasa que eu paso tamén con vos aquí na radio que casi xa me, me poña a falar e non paro. Entendeis, <risas> non é que foran nada. Bueno, no, eso, eso, eso vai ben, porque si sí, tamén con nosos ointes están interesados. Ya, sí. Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, eh, comenzamos obviamente con unha noticia de aquí de... Que, que supoño que, que, que é a nivel de toda España, pero tamén mm, compre... por resaltar que, bueno, se iniciou a terceira vacina do COVID nos Ajá. hospitais da zona, concretamente no hospital da Xunqueira, aquí en C, que é o hospital de referencia sí, da, sí. da costa. Nestes momentos, pois, pues, a incidencia é bastante... Eh, está bastante sostida e baixa en todos os concellos da Costa da Morte pues, bueno, eh, eu creo que foi moi importante a vacinación de toda a población non só aquí, senón en toda España e agora os resultados venxer cando en Europa os países que menos eh, tasas de vacinación teñen pues, empazan a, a resentirse ¿no? a ter no, problemas, inferno, claro que sí claro. se xa máxuntándose coa gripe e agora mesmo pues, estamos na época de vacinación tamén da gripe E, e, bueno, aquí sempre hai unha, unha gran cobertura nestas cousas, xente uh -huh. está moi concienciada, e os resultados, pois, eh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 que a mí me parece muy bien porque é un turismo que realmente é muy productivo e muy enriquecedor é que fundamentalmente pues nos, nos aleia do turismo de masas que eu creo que non debemos de ir por múltiples razóns claro. e, e porque que, bueno neste caso pues estamos falando dun turismo que non é estacional que, que permite pues durante todo o ano contar con, con visitados non Certa. sei que vos parece É, é extraordinario, además aquí tamén están promovendo unha zona mm. que, unha zona en Cataluña que tamén en pouca contaminación mm. lumínica e eh, iso eh, é importante o feito de que se poida disfrutar do firmamento sin tanta contaminación mm. lumínica Pois pues, mira, aquí no gran no un, unha asociación que foi sen eh, creada a asociación Insuadivistela aquí en Cormen empezou a fazer a primeira charla sobre a contaminación lumínica e os vecinos chaman poderosamente a atención porque dicían, bueno, esta que quer apagar as farolas, non, o que queren é fundamentalmente que a luz eh, de alguma maneira se xa de outra forma pois claro. poñían que non tem por que haber tantas farolas e pode haber luz de chan que ao final tamén nos permite ver e eh, non contaminar tanto bueno, pois pues son serie de cousas que creo que vai falta educar a población, moitísimo sobre todo aquí, e eh, tamén os concellos que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 a celebrar un congreso e cando ven non sobre gasolineras, pero claro, ao final o que estamos falando é de moita xente que ten unha serie de negocios por toda España, por toda a xeografía española, que vai reunir un parador de Muxía, sí, sí. bueno, ao bueno, final dase a coñecer a Costa da Morte e e bueno, que seamos sede de congresos É tamén importante tamén interesante. Moito claro sí. importante, claro que sí. Bueno, o Parador Nacional, nos deixo conhecedes, é unha pasada, oh, está aquí na zona de coido en, en Moixía, unhas instalacións increíblemente, bo, bueno, un salto de calidad importantísima, parte unhas vistas preciosas, non? A xente que ven, pois, pues, eh, está alucinado. O que pasa que, bueno, como toda nesta vida, os paradores eh, son do Estado, pero Para el pueblo poco, pero los precios son bastante <ríe> elevados, como todos los paradores. No, no sé si conoce... Si sí, sí, sí, pero... Sí. pero eh... Jolín, é importantísimo que a xente coñece, saiba que que é un sitio que se pode visitar e que, que se pode estar aquí que sí, o millor, ten uns prezos un poquinho elevados pero uh -huh. paga pena a relación sí, sí. calidad sí, bueno, e precios Claro, a calidad é pues, fora de ser está claro, a cociña y, bueno, non digo o contrário, eso sí, tamén hai que, hai que pagar Bueno, despois resulta que aquí no ano 2011, chegaron pues, a empresa destas multinacionales que querían votar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 e eh, é conveniente que alguén se dé conta que están ali e non teñen ninguna finalidade claro, cando tuvara unha gran contestación social esta inversión, no seu momento e eh, a Soar Armega, a asociación de, de pescas daqui da, da zona protestara moitísimo pero bueno, ao final pues, puxáronse esta empresa empezou a traballar e ahora deixou todo ali, ali abandonado ¿no? vale, bueno, bueno bueno Información, información <risos> importante, claro que si. Sí. Vale, eh máis cousiñas. Alonso Serelaxe eh eh revendiu, máis de muros esta semana na primeira semana da volta da Beda da Centola, Sete toneladas tas finadas acentola, alguna caería por aí, por aí, por toneladas, pois, pues 7 sí, sí, toneladas. É unha maravilla, home. Sí, claro. que recuperouse un pouquiño a a a centola porque estaba bastante mm, mm. eh non sei, sí. dicían, de, polo menos os mariñeros que cos que faláramos na nalguna na ocasión, pois dicían que había pouca eh, bueno, pois parece que recuperouse bastante. Bueno, eu creo que tamén é unha reflexión importante, aquí tamén hai unha, unha zona, unha reserva mariña dos dos aquí en la Costa de la Morte, donde...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 difícil recuperación, pero bueno estánse facendo políticas restrictivas que inda que lluvaron un... moitas protestas no principio, ora parece que empezan a dar os seus frutos eh, eh, bueno, o camiño pasa por aquí, claro cando se, cando se pode pescar ou se uh, mariscar salir a mariscar eh, eh, facer sostible algo ao longo do tempo pois eso é importante aquí pasou, non sei, un momento eh, permitideme ocupar un pouquinho igual máis do tempo que me corresponde e eh, unha cousa parecida co Os Urizos Os Urizos aquí, bueno, non tiña un valor comercial, vale hasta que o tuvo momento que o tuvo, como non se sabía cal era a problemática do Urizos o Urizos, mm, alá donde se saca non volva a nacer, entonces xo é unha debacle nos primeiros anos e e se acabou prácticamente con todo o rito e bueno, este tipo de cosas tendrá a nosa reflexión a veces a Unión Europea ten técnicos que bueno achacaselle non estar moi cerca da, do mar pero algo saben, e levamos dicindo moitos anos, que hai que pescar de forma sustible para que as cousas duren non? porque a veces non se trata de pescar moito, porque se traes moito para a terra os precios baixen e tampouco vas a gañar igual e conservar o que cantidad, dist... pero non gañes sí. por precios sí, sí, Entonces... e conservar, eso que distí, esas zonas claro. que, que, que, que hai que casi por así decirlo semental al igual que fan un... mm. co berberecho xa xa meixas efectivamente os plans de explotación que se foron instaurando en distrito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 nos que se pretende poñer un novo parqueólico en Corme e estabando bastante contestación social con este novo parque porque hai pouco que se fixo a repotenciación dun e, bueno, hai un pouco de contestación social, non? E despois falarvos tamén de que eh, o lago que, que coñecedes artificial de de Cerceda en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 Sí, recógela, sí. sí. que é dicen, subaise para riba e vai riba pola. Iso chava má atención porque dicen, hai que impulsalo outra vez despois para riba, iso ten un consumo eléctrico perfeito en hora valle, igual que está facendo todos na casa, <risas> non? Eh, pois, cando é máis cara a luz, pois é cando se produce. Bueno, o tema é que aquí falan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 os oficios e os xectos no tempo. Con esto, remato o resume semanal fago máis rápido que podo, que, que tenes un montón ben. de programa, eh, bueno, é un placer estar Pois agradecerche eh. moitísimo, de verdade, en que a túa información completa eh. é, é moi interesante. E volvemos a repetir aos nosos ointes que, se si queren mm, ter moitísima máis información, esa páxina que vos tendes extraordinária, que pasanacosta.gal, que mm, aí complementa todo o que tú acabas de decir. Pues nada, Graciñas, como siempre, por darme esta oportunidad de llegar ahí a, a vosa comunidad de Galega en, en Cataluña también. y también en el mundo. Eh, aquí estamos, por lo que precesedes, ¿vale? Muchísimas gracias. A ti, Oscar, sí. una Bien, aperta grande, un aperta grande, un buen fin de semana. Un aperta soñado. Vamos chau. a despedir chau. entonces a Oscar con esa música que tenemos preparada, que besa, unos auténticos ya lleve. Adiante. seus brazos o vento ninguém yo os pode amarrar meu amor é man e cando me ven falar pongo un cara ver nos bes no corazo nunca cantar Eu son libre como a sabes, É paso a vida cantar Corazón que na felicidade Non se pode calear za immorrente onda nos de voltar un momento de repente eu sei que un